ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, רבבה כצמח השדה נתתך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שדיים נכונו ושערך צמח ואט ערום ועריה. ואעבור עלייך ואראך והנה עיתך עת דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשבע לך, ואבוב הברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהי לי. וארחסך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן. ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש. ואחבשך בשש, ואחסך משי. ואעדך עדי, ואטתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך. ואטת נזם על אפך, ועגלים על אוזניך, ועטרת תפארת בראשך. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש, ומשי ורקמה. צולת ודבש ושמן אכלת, ותתפי במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי כליל הוא, בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים. ותפתחי ביופייך, ותתזיני על שמך, ותשפכי את תזנותייך על כל עובר.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 והנה נטיתי ידי עלייך ואגרע חוקך, ואתתנך בנפש שונאותייך, בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זממה. ותתזני אל בני אשור מבלתי שובעתך, ותתזנים וגם לא שבעת. ותתרבי את תזנותך אל ארץ כנעם כשדימה, וגם בזאת לא שבעת.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 לכל זונות ייתנו נדה, ואת נתת את נדניך לכל מאהביך, ותשחודי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך, ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותיך, ואחריך לא זוננה, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך.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 ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת, וקיבצתי אותם עלייך מסביב, וגילתי ערוותך עליהם, וראו את כל ערוותך. ושפטיך משפטי נועפות ושופכות דם, ונתתיך דם חמה וקנאה, ונתתי אותך בידם, והרסו גבך. וניטצו רמותיך, והפשיטו אותך בגדיך, ולקחו כלי תפארתך, והניחוך ערום ועריה. והעלו עלייך קהל, ורגמו אותך באבן, ובתקוך בחרבותם. ושרפו בתייך באש, ואשובך שפטים לעיני נשים רבות. והשבתיך מזונה,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 הנה כל המושל עלייך ימשול לאמור, כאמה ביתה. בת אימך את, גואלת אישה ובניה, ואחות אחותך את, אשר געלו אנשיהן ובניהן, אמכן חיטית, ואביכן אמורי. ואחותך הגדולה, שומרון היא, ובנותיה היושבת על סמולך.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 הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותגבהנה ותעשנה תועבה לפני, ואסיר את הן כאשר ראיתי. ושומרון, כחצי חטותייך לא חטאה, ותרבי את תועבותייך מהנה. ותצדקי את אחותייך בכל תועבותייך אשר עשית, גם את שאי חלימתך אשר פיללת לאחותך, וחטותייך אשר התעבת מהן תצדקנה ממך, וגם את בושי ושאי חלימתך בצדקתך אחיותך. ושבתי את שביתהן את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתייך בתוכה נא, למען תשאיך אל עממתך, ונכלמת מכל אשר עשית, בנחמך אותן. ואחותייך, סדום ובנותיה, תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ואת ובנותייך,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 ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית. וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקים אותי לך ברית עולם, וזכרת את דרכייך, ונכלמת, וקחתך את אחותייך הגדולות ממך, אל הקטנות ממך, ונתתי את הן לך לבנות,